Ai, ez dakit, ulertu dio danzerbait, Juan Jonda. Ni pai, bueno, nik entenditzetzen, baina ez gerak niri... Ek gero kontetaste beste era baten. Ba, ez bichu... ez deitu berriz, ez deitu berriz, eh? Baina como... da como Bizitza supentsu caramelo badu que sule ta caramelo ai que de su le papel la barte su Ba ola nespliquetas niri. Claro, awe bespa, ez lan tenan gente ba hori, ba pizkate, ba altu hue bizi dizena, ezta? O sea, intelectuales. Mm. Baina rarara bai ala ezaldekoa edo kontrakoa xerateor. Karabanan. Eusebio eh... e, e, e, torri torri torri. Hemen egi da. Torri. Ke pasa pues? e radar agora vera está que es. Ay, enjuad, tanto que listos, eh? Vai? O sea, da. Rar, hori, eso es eso, eh, eso es fácil, ¿eh? Machuque hauek radar angarden hauek, ¿eh? Entre piernas radar. Entendez, hori hola ni no quiero ser rosero, eh? Rosero no quiero ser, baina holandok. Tu tienes entrepatas, los hombres tenemos entrepatas. Pero bestiek, las mujeres, eh, emakumeek andraskoek, non zen? Eh, andraskoek son magia pura, mekauen la etxearrian, ja. Yes. Arrabaten dira. Emakumeek hauek zek radarra en todo en todo el eh, vertiente, ulartzen. O sea, entendiz, eh, es radarra gut multieak pues tenemos eh, fácil ahí entrepiran spi pa Eta gero emakumeesko pues tienen eh, eh, eh, como mari, maris brujas, brujas pues, eh,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 Ignatiusek, eh, poesia bat idatzi dau. Zer, Ignatius, eh, mozkorra izango da, baina tipu eliztu eh, da, eh, gero? Gauza politxek eh, idaztotzu, ez da? Jaixo, Ignatius. Ba, Ignatius, Ignatius, irakurri, irakurri zune poesia idatzi hozune. Poesia laukazu. Ba, poesia, ba. Ba, ikrestan poesia zideuke oso politxek. Bota, bota, bota. Ba, hai, ba, ba. Poesia da, eh, hola, zaten du poesia. Iso... Ixon, zaguzarrak lotan daude eta ixo lotan da dela. Zzuk dira haien begiak, begitzuak baditzuzte begik, zein da haien norabidea, nora eza ezpada nora eza. Zein da haien metafizika, metafizikarik badute, ez badute, iso xau jarrak lotan daude. Zela bai, zaitasuna ekarri eh, dugu nignatiozek, Juan. Bai, ba, normalin ez da, tranquile goten, baina gaur ustak irrezakatxo daukikoan. Zasar <risa> <el dos> <risa> da. <de> Zasar daukikoan. Hala, <risa> <risa> <risa> nire bi hurre pasagot, eh? Ze niri, xagu niriz jate izjate guztetan. Ze, galo, zuke, haue, lugozi, lugozi. Bella ah, lugosi. Ah, bella lugosi. Bella lugosi. Bai. Bai, ni beti, nik beti berakatsa ipintzenean. Ohera zartzeko zikro, niri ni Kriston bi urr motestie. Zubikuser dan nego ne lo tranquilidad eta repente, no no retortita odol da ne. Vera ezagutxarrak ez zaizkizu gustatzen. Indi mozolu gustatzen jatik. Ontzak mozoluak. gustatzen zaizkizu? zu? Ontzak? Bai, guk gukemen... Ah, suek, ah. Ni peskoan bai. ontzak esaten A, bai. Bizkaian? Bai, guk. Mosolu. Bai, Mosolu. Nik bakite, gure herri xene... Ong, um, ong... Um. Ah, Etaen pizkat. Gure herri xene... Dau, Mosolu aiburuzko historize bat nahizu konteti. Sekaro, gaur eztik indabe berbabaian ikestutin. Berbai. Bueno, bueno. Ea, esan, esan, Juan. Bai, nahizu konteti. Bai. Baitxuk, ambientazio, Stepana sekaziki. Stepan! Kai pasa? Ipiñi pizkate holan bi Ba, hantxedo horia, hantxedo horia. Ba, a ber ontze kontauko zuet Ala musulu musulu haixosan arpei ontzi ez da arpei oso feo feo feo satar satar satarasan eta ordun akonplegauten haixosan eta ordun ba txori gustiekin ebilen horre e egaran eta berabezi akonplegautenuen eguen, ezta? eta ordun ba beste txoriek ba Piskat arduretu izin ezta, zu honei ontsiai, honei mosoluei zepazta jakoa beti tristuta holan e, txarto da eta Ta ordun, ba, txoridanak, batu egin eta pentsauben pentzauen asamblea asambleaa bate itxi. Eta ordun hainben asanblei eta batuzin bidegarru eta enaru, enarie, eta eta e, usue eta deke danak eh? dan danak, eh? danak mundu guztiku ise pentzahau eta esan bene. zu eske ue homomoosolu pixkata konlejate da eta nik penzetot eszan banen ariek. Nik pentzetot guk daukgusen ba, berai bakotxake moten batze bid edo hiru bagero be birak pegeti dauke eta eta holan ba elegante glamuroso ed ditzuoinen sai ba elegante sentiduko da ta ja eztau lotzaik sentiduko eta eta han jun sin de repente E ba hoixe plumaken mota, lumaken mota eta enarik emotzen, eta bidekarruk eta e, e, usuek eta eta danak emotzien ba, bata gorri besti berdi, besti zurri besti marroi besti grisajua, oso politze. Eta moxo lukba hantzin bat nor danak. Eta derrepentin, urrengo egunin ba, asisan bestieekin negaran. Hor elegante, elegante. Ta gero urrengo egunin, urrengo egunin beba elegante, elegante. Baina, oñolan pu tamboran modun sartzen di ta baina derrepentin ba arrotzen hasi zan, Ente, arrotu baki zer dan, ez da? Pustu. Pustu, oi ze, pustu, pustu, pustu. Oza, inflau, arrotu. Eta bere lumak erakusten mosolue, hor, ging-gring-gringinda, egaranda juten zane suaitz bat ba, batutan gerrenikako arbola, baina beste batutan pantanun noen arbola bebaia, eh? leku guztu zita jute zan. Eta antxe, arro-arro, bere arrokeri zan, ez da? Tardun, karo, hau pastan den geuzabada, ba, beste txorisek derrepentin moskea skauta agisu o olan nekomo begise piskatalan. <risa> eta, zu, honeke, haulen edanak kikildute ebien mosolu hau, oine dana arrodabil. Eta, bere lumak, ez di, geukilagatze uslumak, ez da? Nik usta, teken duen biltze guzelahorre lumadanak. Eta, eta, abe behas izan, ba, betiko honek asambleetan pastan dana. Batek esaten dugu bestipe baita danak esaten dugu, baina nienok ez zerreztu esaten. Ez eta, orduun, ba, derrepentin, ba, enarik esan ba, eee, ez dut zau bronkai botako es ez, ez Nan neu naneu ga eta pertsonen modun esplikauko ba hori ez fundamentue. Ba arrotasuna ez da holanea, ondikerizan ez dela, ez da, oi, zem, oi, bastian. Eh. E, arrokerizan ez dela ibibier, ulertze zu. Eta anjun zanenari eta mosolua ezatzen zu bakizu, kontizu, erri zen eta danak eta mundun, eta mundu globalizaguen, eta mundu guzti zen, eh? e, ezaten dabe, piskat ba, arrotute zabizela mosoluz, eta mosoluk, ordun, ba, entzunbanin hori arrotute biela eta haundik eri eta derrepentin lotzatu izan eta harreskero ja jageisa egunez ezta urtetan. Ze lotzi emotetze, Ba, eukibane, oise, ekibokazinu, ba, hon jaz, egun ez ez da guina surtetan. Zebeste lanen zango dabe, bitxori arrui bilizan, hori Eta, berak, ba, bere ba, lotzan, ba, erabakiban bakarrik gabas urtetik. Ba, iran hola diren gauzak, eh, radarra jarri ditugu maiganean eta ontzei boruzizek diten bukatu dugu. Ba, karabanaren! Munduan, zapatrustaren munduan edo zer gauza gerta daiteke, claro. radarrak hartu, eta onzekin bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz. Abur.